الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد السابع باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل الا فراءيتم تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن لك شفاء ضر الايه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنا قال إن زيها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا باس به وله أن عقبه بن وله ان عقبه بن عامر رضي الله عنهما مرفوعا من تعلق تميمه فلا أتم الله له ومن تعلق وداعه فلا ود الله له وفي لفظ من تعلق تميمه فقد اشرك وانهدي فترضي الله عنه أنه راى رجلا في يده خيت من الحمى فقطعه wa tala qawlahu ta'ala wama yu'minu aktaruhum billahi illa wa hum mushrikun rawahu ibnu abi hatim mun mlango 7 katika kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid miongoni au ndio mlango kwanza ambokuwa afasiria kwayo kalimatut tauhid لا اله الا الله اسما باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه منهم مشركين نكوا على حلقه بنجيلي والخيط أو كفنجا كما ونحوهما من لرفع البلاء او دفعه كاجلي يكننوا بلاء au naf'ihi au kuizuia. mina shirku ni miongoni mwa ushirikina. Ima ushirikina mkubwa au ushirikina mdogo kwa kuwa lafdu ashirku imekuja mutlak. yaweza kuwa ni ushirikina mkubwa au ushirikina mdogo ushirikina mkubwa atakapoitakidi mtu kuwa hile ambacho alikuwa ajifungamanisha nalo ni lenye kutasarraf katika hali ni lenye kuondoa au lenye kuzuia nililomfika au lenye kumletea khair hii itakuwa ni katika ushirikina mkubwa au itakuwa ni katika ushirikina mdogo pindi atakapoidhakidi kuwa hii ni miongoni mwa sababu zenye kumuondolea janga iliyomshukia au ni katika sababu yenye kumletea khair anayotaka itakuwa ni katika ushirikina mdogo lapsu halka katika anwa za ushirikina ni kuvaa mbangili na kufunga kamba na mifano yake kuvaa pete na sampuli za hirizi zinginezo na katika kuvaa vitu hivi ima mtu awe ni mwenye kuitakidi kidi kuwa kina manufa kwa njia mojawapo ambazo njia ambazo kwa anaitakidi hii ni katika ushirikina mtu akavaa uh, halqa bangili katika mkono wake au akafunga ukamba au uzi au mfano wake na hirizi aina nyinginele huko ikiitakidi kuwa ni yenye kumnyanyulia Lirafi raf'il bala alamu al wa sababu kwa ajili ya kunyanyua na kuondoa balaa ambayokuwa imemshukia janga ambalokuwa limemfikia akawa ni mwenye kufunga hirizi kwa ajili ya kunyanyua au ugonjwa ambao kwa umemsibu. au dafihi au akawa ni mwenye kutaka kujikinga kutokamana na jambo ambalokuwa anaogopea huenda ikamfika hiyo yote ni katika ushirikina Asema Ash-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sayyid rahmatullahi alayh Hadha al-bab yatawaqqaf fahmuhu ala ma'rifati ahkam al-asbab kufahamu al-mlangu hu yamlazimu al afahamu hukm na asbab ya'ni sabab sababu ya mambo sababu ya kutokea jambo au vitu atakapo jua ya tafahamu mlango huu Fayajibu ala al-abdi an ya'rifa fi umur yatakiwa mtu afahamu kuhusiana na kinachoitwa sabab mambo matatu chochote ambacho kwa akichukulia kuwa ni sababu ya jambo lake basi atakiwa ajue matatu kuhusiana nayo al awal jambo la kwanza alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata anahu sababun shar'an au qadaran Asifanye chochote kuwa ni sababu. Asichukulie jambo lolote kuwa ni sababu ila kilichothubutu kisheria. Yani imepitishwa kisheria kuwa hii ni sababu ya jambo fulani. Mtu kusoma Ayatil Kursi na muawidhatein ni sababu ya kupata kinga. Jambo ambalo kuwa limethubutu kisheria akawa ni mwenye kulichukulia kuwa ni sababu asifanye jambo lolote asichukulia jambo lolote kuwa ni sababu ila ilothubutu katika sheria imetajwa katika Qur'an au imetajwa katika sunna ya Mtume صلى الله عليه au qadaran au qadar jambo ambalo kuwa kwa kupitia tajruba na uh, majaribio kuwa hili lanufaisha likawa la afikiana na sheria wala halipingani nalo hilo ikawa mtu alichukulia kuwa ni sababu mathalan kula ni katika sababu za mtu kushiba <coughs> na mtu kutumia asali na madawa mengine ambayokuwa kwa ya yanapatikana katika hospitali ni sababu ya mtu kupata shifa kutokamana na ugonjwa ambao mimba jambo ambalo halipingani na sheria hatakiwa mtu ajue kuwa chochote ambacho anaki kuwa anakichukulia kuwa ni sababu Iwe imethibiti kisheria au kwa kupitia tajriba kuwa haipingani na sharia hii ni nukta ya kwanza hatakiwa mtu ajue nukta ya pili allaya tatab allaya tatmid alabd alayha bali yatamid ya ala musabbibiha wa mukadiriha Atakiwa mja asiwe ni mwenye kuitegemea ile sababu peke yake bali amtegemee aloieka kuwa ni sababu la ni Allah subhanahu wa ta'ala ma aqyamihi bil mashru'i minha wa hirsih al-naf'i minha pamoja na yeye kuwa ni mwenye kujihimiza kushikamana au kuchukua ambacho kuwa kina kina manufaa Yaani kila ambacho kuwa ametajiwa katika sheria au imepubu kuwa kina manfa basi ndicho ambacho kuwa awe ni mwenye kujishughulisha nayo asitegemee bali kin amtegemee Allah subhana wa Ta'ala na awe ni mwenye kutafuta kile ambacho kuwa ni sababu yenye manfa kubwa kwa jambo ambalokuwa limempata <coughs> nukta ya tatu ayala alama anna al asbaba mahma adhumat, ajue kuwa yovyote itakavyokuwa ile sababu Naam ni yenye nyenye athira kuwa fa innaha murtabitatu biqadaa illahi wa qadarihi imefungamanishwa na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na mashi'a ya Allah subhanahu wa ta'ala la kuruja laha annahu si yenye kuondoka na mtaqwa na muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala fiha فيها كيف Allah subhanahu Wataala ni mwenye kutasarraf katika hii sababu Aloyeka atakavyo huenda ikafaulu na huenda ikawa ni yenye kukosa kufaulu lakini mja ajue kuwa hii ni sababu ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiiweka na atakapo Allah subhanahu wa ta'ala atawezesha iwe ni yenye kumnufaisha huyu na atakapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuchelewesha au kuondoa manfa katika jambo hilo hizi nukta tatu yatakiwa zijulikane katika sababu ambazokuwa watu washikamana nayo ya kwanza asifanye chochote kuwa ni sababu ila kimethubutu kwa sheria au tajruba yapili asiwa ni mwenye kuitegemea ile sababu bali amtegemee yule ambaye kwa ameiiweka hii sababu ndani Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la tatu ajue kuwa haitimii manfa katika hii sababu ila kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akitaka ataipitisha na akitaka atakuwa ni mwenye kuibatilisha nukta tatu muhimu sana kuhusiana na asbab كشا كوتجيو ملango huu katika kitabu tauhid au baada ya mlango wa 6 tafsiru tauhid asema al-shaykh abrahman bin qasim an-najdi rahmatu allah alayhi wal musannif qaddas allah ruhohu imtada fi tafsiru tauhid bidik risha in mimma yubadu dhalika min anwa' al akbar wal asghar ash muhammad ibn abd ameanza kufasiri tauhid na shahadatu wal la ilaha illa allah kwa kutaja kinachoenda kinyume na tauhid naam imma ushirikina mkubwa au ushirikina mdogo kwa kuwa fa inna dhidd la yurafu yu illa bididhi kwa kuwa haitajulikana kitu illa kujua kinyume chake utakapojua kinyume cha kizuri yani kibaya basi itakubainikia uzuri wa jambo wabidudhi hatatabayanu alashya kama ambavyo wataja wanachuoni kuwa kwa kinyume hubainika mambo famal lam ya arifu shirk lam ya arifu tawhid kwani ambekuwa hatoijua ushirikina basi hatoitambua tawhid ipasavyo na kinyume cha kadhalika ambaye hatojua tauhid hatojua ushirikina kwa hivyo hii mnasaba ya kutajwa mlango huu uh, kuwa ni mlango wa kwanza katika kufasiri tauhid ataja kinyume cha tauhid ile ibainike maana ya tauhid kisha ataja Sheikh Muhammad ibn Abd rahmatullahi alayhi, ndani ya mlango huu dalili nne kuibainisha اما الدليل اولا قول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن ارادني الله بضرا هل هم نكاشفات ضري لا من سوى ايه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ولا يقولون الله وتكبوولوا الشركين انني الوذوم بالسماء والارض لا يقولون الله وتجيب كوني الله سبحانه وتعالى Qul afara'aytum ma tad'una min duni kisha wa'ulize Kusiana wa na hayo ambokuwa wanayaabudu na kuyaomba kinyume Allah kiAllah Subhanahu wa Ta'ala Kama wakiri kuwa ni Allah ndiye muomba wa mbingu na ardhi basi na hayo ambokuwa wanayaabudu kinyume cha kiAllah Subhanahu wa Ta'ala In Allahu bidhurrin Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapotaka kunidhuru hal hunna kashifatu je miungu hii yaweza kuninyanyulia au kuondoa madhara ilonifikia au itakayonifikia au aradani ni rahma au atakapotaka allah subhanahu wa ta'ala kuni rehemu kwa fadhili zake hal mumsikatu rahmati je miungu hii inaweza kuzuia rahma ya allah subhanahu wa ta'ala isinifikie wallah allahu allah alaytawakkalul mutawakkilun sema na uambie kuwa hasbi Allah amenitosheleza Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale ambu kuwa na yaogopa. au kwa rehema yake ambokuwa animiminia alayhi yatawakkalul mutawakkilun kwake yeye peke yake ndiye ambokuwa wategemea almutawakkilun Hii ni aya ya kwanza ambu kuwa aitaja kuwa ni dalili katika kuharamisha kuvaa na kutegemea soko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaul kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi wa'ulize kuhusiana na tad'una haya miungu ambayo muna yaomba hapa dua Ima dua ul au dua ul mas'ala vyo te viwili iwe ni dua ya ibada hii miungu ambokuwa mnayasujudia na mnayapatia nadhiri na vichinjio au miungu ambokuwa <coughs> munyanyua mikono yenu kuyaomba na kuwalilia kinyume yake Allah subhana wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala niambie nielezeneni kusiana nao in Allahu bidurrin Allah subhana wa ta'ala akitaka kunigusa kwa madar magonjwa au janga aina yote hal hunna ka dhuri je vinaweza kuvinyanyua au kuzuia madhara haya elezeni je wanaweza kuzuia madhara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kunifika au aradani birahma au lazani endapo Allah subhanahu wa ta'ala amitaka kunirehemu na kunimiminia ihsani na fadhila zake hal huna mumsikatu rahmati, je miungu hii yaweza kushika na kuzuia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala isinifikie haya ni maswali mawili ambayo kuwa vyote vinavyoabudiwa kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vinginevyo vyote hivi havina uwezo katika mbingu wala ardhini maswali haya yanaulizwa Jawabu ni kuwa chochote ambacho kwa hakika mbingu wala ardhi hakimiliki manfa wala hakimiliki madhara na hii ni swala la kukijiliwa vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhana wa ta'ala kwani havina uwezo wa chochote katika ulimwengu huu bali waumini wa kweli ni wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzuia na kunyanyua madhara kuwa imafika kwa kuwa wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutosarrafu au kutafuta fadhla na rahma basi huwa ni wenye kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhla zake Hii aya asema Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahimatullah alayhi وشاهد ايه هذه من الشرك لبس الحلقه والخيط والشاهد من هذه الايه أن هذه الاسنام لا تنفع اصحابها نكون مسانم وميunggu ينعبدوا كنيمه كي الله سبحانه وتعالى حيوانفئشي من يكو لا بجلب نفع ولا دفع ضر سي ku kunyanyua si kwa kuleta au kuvuta khairi na manfa wala kunyanyua na kuzuia madhara falisiat asbaba lidhalika kwani miungu hiyo na misanamu hiyo sio sababu ya kuleta khairi wala sio sababu ya kuzuia shari fiyqasu aliha kullu ma laysa bisababin shar'iyyin au qadariyin basi ya kisiwa vivyoote ambavyokuwa si sababu ya kisheria wala si sababu ambokuwa ni kadari kama miungu hii si sababu ya kuleta khair au kuzuia shar kadhalika vivyoote ambavyokuwa vimechukuliwa kuwa ni sababu ya kuleta khair au shar au kuzuia shar sio sababu kama vile masanamu sio sababu Fayotabaru yutabaru ittikhadhuhu sababan bishiraka billah basi kuyachukulia vyovyote ambavyo kuwa ni sanamu na mfano wake kuleta khair au kuzuia shar ni ushirikina Kwa haki Allah subhanahu wa ta'ala imma ushirikina mkubwa au ushirikina mdogo hi aya Ashekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ameitaja katika kubatulisha kutegemea bisivyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuvutia khairi au kuondoa shari ingawa aya imekuja kuhusiana na ushirikina mkubwa Asema Sheikh Maha Abdul Rahman bin Qasim wal-musannif rahimahullahu istadalla bil-aya an fil-akbar ala al-asghar Sheikh Muhammad bin Abdul ametoa dalili ya hii aya ambayo kuwa imeshukia katika ushirikina mkubwa ameechukua kuwa ni dalili katika kubatilisha ushirikina mdogo kama stadalla biha Abbas wa wa kama nayo, ibn Abbas wa Hudhaifa wagairehuma kama walivyostadilli nayo Ibnu Abbas na Hudhaifa na wengineo katika masohaba. walitumia ayat zilizokuja kupinga ushirikina mkubwa katika kupinga ushirikina mdogo kwani hii aya na mfano wake tubtu taalluqul kalbi bi ghayril fi jalb naf'in au la fi darrin wa dhalika la yakunu illa billahi wahda kwani hi aya na mfano wake ni wenye kubatilisha mtu kufungamanisha moyo wake na sokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuvutia khairi au kuondoa madhara kwani kuvutia khairi au kuondoa madhara sio illa wa Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika asema ash-sheikh ibn utaymeen rahmatullahi alayhi innaka katka qul hasbiyallahu alayhi tawakkalul mutawakkilun shahidun ukhra kuna ushahiidi mwingine katika kifungu hiki fa inna fihi tafwiidul kifaya ila allahi duna al-asbab al-wahmiyah katika kifungu hiki qul hasbiyallahu sema kuwa anitosheleza allah subhanahu wa ta'ala kuna Tafwidul kifaya kumtegemezea Allah subhana wa ta'ala utoshelezi duna al-asbab Pasina sababu ambazo kuwa ni za kudhania hapa mtu akisema kuwa hasbi Allahu na huku akiitikidi kuna kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo na kujiepusha na sababu ambazo kuwa ni za kudhaniwa waama ta alasbab hakika fala yunafi ta'atiha tawakkul al alabd al allahi ta'ala wakadhalika julkana kuwa sababu za kihakika ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja hazipingani na atawakul watawifu al-amri ilayhi li'annahu min indhi hazipingani na tawakkul kwani zatokana na Allah subhanahu wa ta'ala au zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala zile asbab za sheria auza qadar ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezieka hazibingani na atawakul ni katika jumla ya atawakul kisha kataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimatullah dalili ya pili katika kubatilisha kutumia asbab ambazo kwa za kisheria ani Imran ibn Husain radhiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه قال من الوهن فقال ان زيها فانها لا تزيدك إلا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا بسبه حديث عمران بن حسين ابن حسلن رضي الله عنه Nbtume sallallahu alayhi sallama, ra'a rajulan fi yadihi min sufrin. Mtume alimuona mtu amevaa katika mkono wake bangili min sufrin. Bangili la shaba. Amevaa katika mkono wake bangili kuwa umetengezwa kutokamana na shaba. Fakala ma hadhi? Mtume sallallahu akamuuliza mimi hii mahadhihi mahadhihi Ima iwe istifsarun au istifhamun liistifsali an lubsiha Ima imma niswala la kutaka kujua kwa nini huyu bwana au huyu mtu amevaa bangili hili wahtamilu an yakuna lilinkar na kuna uwezekano kuwa niswala la kijeli Wavanini hili imma iwe ni swala la kutaka kujua kwa nini amevaa au ni swala swali la kumkejeli ukuva kwake bangili Fakala ma hadhi Kala min alwahina huyu mtu akajibu kuwa nimeleva min alwahina kutokamana na wahina <coughs> wahina Fas tafsiri yake imefasiriwa kuwa arqun <clears throat> au irqun yaa khud bil manqib wa bil yad minha ni mshipa wenye kumsibu mtu katika bega lake au mkono wake kisha akawa ni mwenye kuzunguliwa kutokana na ugonjwa huo wa kila maradhun yaa na bil adna kadhalika imesema kuwa au tafsiri kuwa ni ugonjwa wenye kumsibu mtu katika mkono wake au rihum fihi taakhudhu duna nisa au ni mfano warihi kuwa unawapata wanaume wala si wanawake ni aina ya ugonjwa kuwa ima unausibu mkono au unasibu watu uh, uh, wanaume pasina wanawake kasema hii bangili naiva kutokamana na ugonjwa wa wahina faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inziha ivue itupilie mbali fa inna hala la taziduka illa wahna kwani si yenye kukuongezea illa wahna illa ugonjwa ivue na utupilie mbali bangili hili kwani haikuongezei illa ugonjwa asema sheikh abrahim bin Qasim wa kadha kullu amrin laha anhu na hivyo hivyo kila jambo ambalokuwa kwa kimekatazwa kisheria fa inahu la yanfa ghaliban huwa si yenye kunufaisha agalabu mara nyingi huwa haina manufaa chochote ambacho kwa kimeharamishwa na kukatazwa kisheria si yenye kunufaisha wa inna fa ba'd an naf'i akbaru min naf'ihi na kama itakuwa ni yenye kunufaisha kwa kadri fulani basi madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yake mfano wake pombe na mengineo fa ithmuhuma akbaru min naf'ihima madambi yanayopatikana katika pombe ni makubwa na mengi kuliko manufaa madogo ambayo kuwa patikana ndani yake hivyo hivyo chochote ambacho kimeharamishwa na kukatazwa kisheria huenda sheitani akawa wafuasi wake kwa manfa ndogo ambokuwa wapata na akawaziba macho wasione madhara makubwa ambokuwa yapatikana ndani yake wilibtila'u wa imtihan nayo ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala awatahini watu akili zao na kutui kwao je watakuwa ni wenye kutumia Bia haramishwa kwa ajili ya manfa ndogo ambayo kwa yapatikana ndani yake au watambua wata kuwa ma madhara yake ni makubwa zaidi ya manfa hayo wakawa ni kuachana nayo Asema Sheikh wa hakadha sha'n umuri shirkia hivi hivi mambo ya ushirikina ghoraruha ala ashabiha fid-dunya fil-ghalib wal madhara yake kwa wenye kuyafanya hapa duniani na akhira ni mengi sana wadhalika min ajli Iltifati qulubihim ila ghayrilah kwa kuwa mioyo yao imeelekea kwa soko Allah subhanahu wa ta'ala waminta'allaka waminta'allaka bi shay'in au waminta'allaka shay'an nukila ilayhi waman nukila ila ghayrilahi halaka kwani ambekuwa atategemea jambo basi atakuwa ni mwenye kuachiwa jambo hilo na ambaye ataachiwa soko Allah subhanahu wa ta'ala basi atakuwa ni mwenye kuangamia ambaye atategemea ushirikina na kuwa ni yenye kumnufaisha basi atakuwa ni mwenye kuangamia wala shaka Ndiposa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu mtu inziha fa inna la tazidu ila wahna ivue kwani haikuongezei ila udhaifu wadhania kuwa wanufaika la bali ni madhara ambayo kwa kuzidi fa inka Wahia hiya ma aflahta abadan na lau utakuwa ni mwenye kufa katika hali hii ya kutegemea jambo hilo ma aflahta abadan hutakuwa ni mwenye kufaulu abadan utakuwa ni mwenye kuwa katika waloxirika qawl fa innaka lau mita wa lau utakuwa ni mwenye kufa na ilhali bado waliva ma aflahta abadan huutafaulu abadan dalili ya kuwa Hi ni ushirikina katika jumla ya ushirikina. Asema Sheikh Abdul uh, Ibn Taymiin rahmatullah katika al-qaulu al-mufid anna lubs al-halqa wa shibhiha lidaf' al-bala' aw raf'ihi min Hii ni dalili kuwa kuvaa bangili na mifano yake lidaf' al-bala' aw raf'ihi kuwajili ya kuzuia balaa na kunyanyua ni katika ushirikina kwa ni mtume wa wasallama amemwambia kuwa ma aflahta abadan Huto kuwa ni mwenye kufaulu abadan kamwe hutakuwa ni mwenye kufaulu na kuwa kosa ambalokuwa kwa mtu na wala asipate kufaulu abadan ni ushirikina huyu amehukumiwa kuwa hatofaulu kwa kuwa amefungamanisha moyo wake na jambo ambalokuwa sio sababu ya kisheria bali ameitakidi kuwa ni yenye kumnufaisha <coughs> kisha akataja asyekh Muhammad ibn Abd dalili ya tatu Walahu an Uqba ibn Amir marfu'an na imekuja mapokezi katika musnad Imam Ahmad Hadithi ya Uqba ibn Amir marfu'an كتقومت م صلى الله عليه وسلم من تالق تميمه فلا اتم الله له ومن تالق ودعه فلا ود الله له وفي روايه من تالق تميمه فقد اشرك اسمع امتمه صلى الله عليه وسلم من تالق تميمه اتكاي ننينذا تميمه تالق au ina makusudio mawili atakae nyinginiza imma moyo wake akawa ni mwenye kufungamana na jambo hilo au akawa ni mwenye kukifunga kwa mkono wake imma kuninginiza moyo wake kufungamanisha moyo wake na jambo hilo yani tamima au akawa ni mwenye kuifunga mwenyewe kwa kuitakidi kuwa na kukusudia kupata uh, manfa ya tamima man ta'allaqa atakaifunga moyo wake au atakayfunga kwa mkono wake tamimatan tamima qala tamima, al-mundhiri arsama al kharzatun kanu yuliqunaha ni vifungo ambazo kwa al-jahiliya walikuwa wakizininginiza yarauna annaha tadfa'u afat kusudia au wakitakidi kuwa ni zenye kuwazuilia kutokamana na majanga ni vifungo ambazo kuwa, ahli walikuwa wakizininginiza wakitakidi kuwa zinawazuilia zinawazuia kutokamana na janga wahadha jahlun wa asema kuwa na huu ni ujinga na upotofu Ith la lamani awla dafi'a ghayra Allah kwa kuwa hakuna mwenye kuzuia na kuepusha ila Allah subhanahu wa ta'ala na wala si vitu hivi <coughs> hii ndo ya tamima na kadhalika imekuja katika an-nihaya al ibn al-Athir asema at-tama'im jamu tamima tamaim ni wingi wa tamima na tamima wahiya kharazatun nazo ni vifungo kana al-arab tu'alliquha ala auladihim vifungo ambazo kwa katika ujahiliya wakiwa watoto wao yatakuwa biha alaina fi zamihim wakizuia kizwiya kutokamana na kijicho kwa madai yao fa abtawalahul islam uislam ukawa ni wenye kubatilisha kuwa vifungo hivyo havizui kijicho wala hasad wa tamaim aamu min dhalika na kuwa tamaim ni zaidi ya vifunga mvukua walikuwa wakifanya waarabu fatakun min ibamin huenda ikawa yatengezwa kutokamana na mifupa kama ambavyokuwa wanawatajia makuhani walete mifupa ya samaki mifupa ya mnyama fulani nam awe ni mwenye kuwatundikia sehemu fulani wamin kharazin au vifungo wamin kitaba au maandishi ambazo kuwa ni hirizi na mengineo hizi zote ni katika jumla ya tama'im ambazo kuwa imekuja katika hii hadith Manta ta'allaka tamima ambaye atajininginiza au atafunga tamima ya aina ya yote asema mtume sallallahu alayhi wasallama fala atamm Allahu lahu basi Allah subhanahu wa ta'ala hatamtimizia jambo lake wa hadha du'aun lahu fala atamma Allahu lahu ma qasada ni du'a du kwa sudihi. mtume wa alayhi du'aun alayhi bi naqdi qasdihi mtume sallallahu alayhi amuombea amuapiza huyu kinyume cha makusudio alokusudia kwa kufunga tamima hiyo ataka awe ni mwenye kufaulu basi na awe ni mwenye kufeli ataka awe ni mwenye Pushua, na janga basi huwa ndo sababu ya kusalitiwa janga ambaye alikuwa analikimbia na nidua kwa Mwenyezi Mungu subahana wa Ta'ala asimtimizie jambo lake na yote ambokuwa Mtume صلى الله عليه amemwapiza na kumuombea kubaya basi huyu hasalimiki atakuwa ni mwenye kuangamia Mwenyezi Mungu subahana wa Ta'ala atuepushe <clears throat> wa mtaallaka wada'atan fala wada' Allahu lahu kadhalika ambaye atakuwa ni mwenye kunyiniza wada'a basi Mwezimu Subhana wa Taala hata muacha katika, katika raha wada'a imekuja tafsiri yake katika nihaya ya Ibn Athir asema al wada'a shay'un abyad yujlabu min al ni kitu cheupe ambacho hutolewa baharini yu'alla ku fi huluki sibian huwa ni yenye kufungo katika shingo za watoto na mengineo wanyama au vipando na mengineo Wakila kila yushbihu sadfu bihi min kitu ambacho hutumika ili kuzuia kijicho na mengineo wa fihi wa'ilun shadidun liman fa'ala dhalika na kuna makemeo makali juu ya mwenye kufanya hivyo akawa ni mwenye kufunga wadaa ili kujepusha na kijicho au hasadi na mengineo basi Mwenyezi Mungu asema Mtume sallallahu alayhi fala wada Allahu lahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ni mwenye kumpatia utulivu naam, kutokamana na jambo ambalokuwa analiogopa kadhalika hili Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwombea yule mwenye kutegemea asokuwa Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Inkuja katika <todicata> ile riwaya au fil riwaya man ta'alla tamimatan faqad ashraka. Hi riwaya imekuja wazi kubainisha kuwa ni ushirikina. Man ta'alla ka tamimatan waman ta'alla ka wada'atan imekuja kuwa ni ushirikina wawazi na inayo sababu ya kutajwa hii hadith kama ilivyokuwa katika musnad imam ahmad Ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala alayhi rahatan fabayaa wa an wahidin kuwa watu kumi walimjilia mtume sallallahu alaihi wasallama kufanya baya kumpa kiapo akawa ni mwenye kuchukua kiapo na baya kutoka Uh, kwa watu tisa miongoni mwao wa amsaka an wahidin ama mmoja wao akawa ni mwenye kukataa kuchukua kiapo chake fakadu wakasema ya rasulullah bayaa ata tisa atanwa na hadha mbona umechukua bayaa ya watu tisa na huyu kamwachia fakala akasema mtume sallallahu alaihi wasallama inna alaihi tamima huyu amefunga tamima fa adaka layadahu fa qata'aha fabaya'ahu huyu mtu akawa ni mwenye kuingiza mkono wake katika mkono wake au bega lake kisha akawa ni mwenye kukata tamima hilo hapo ndipo mtume sallallahu alaihi akawa ni mwenye kuchukua bai'a yake Wakala ndipo akasema man alaka tamima tam ashraka ambaye atafunga tamima basi huyu amefanya ushirikina ambaye atafunga tamima atakuwa ni mwenye kufanya ushirikina. Asema Shakir bin Qasim Wajhu ash-shirki fihi wajhi wa kuwa kufunga tamima au kufanya wadaa ni katika ushirikina. Innama kana shirkan lima yaqumu biqalbihi mina taalluq ala ghayri Ni ushirikina kwa kuwa moyo wa mwenye kufunga jambo hilo huone ni mwenye kufungamana na sokoo Allah subhanahu wa ta'ala umeshikamana na wasukua Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbi naf'in au daf'i durrin katika kutaka kuvutia khali manfa au kuzuia madara Wakamalu kamal la yahsulu illa bitarki dhalika na ukamilifu wa tauhid hayatimi illa kwa kuacha jambo hilo kufungamanisha moyo na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina kwa kuwa moyo wake umefungamana na jambo ambalo sila si la kisheria jambo ambalo limekatazwa katika sheria kuvutia khair au kuzuia madhara ikawa ni katika ushirikina <coughs> <coughs> kisha kataja Sheikh Muhammad ibn Abd al dalili ya nne walibni Abi Hatimin an Hudayfa انه راى رجلا في يده خيت من الحمم فقطعه وقال قوله وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون دليلي 4 ابن ابي حاتم حديث يا رضي الله عنه حذيفه ابن اليمان ابن حاصل رضي الله عنه اسامه annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun kuwa alimuona mtu ambaye kuwa amefunga katika mkono wake khayt uzi min alhuma kutokamana na homa yani amefunga ili mzuie kutokamana na homa imekuja katika lafd jingine dakhala hudayfa ala mariid kuwa hudhaifa alimzuru mgonjwa faraa fi abilihi sayran akaona katika mkono wake uzi fakattuahu wantazaahu akawa ni mwenye kuvuta na kuukata na kadhalika imekuja anna hudhaifa anna hudakala ala ya yauduhu falamasa adudah aliingia kumzuru mgonjwa akawa ni mwenye kugusa mkono wake akawa ni mwenye kugusa na kushika na a, tamima au ka, kamba fa idha fihi akapata kuwa amefunga kamba katika mkono wake fakala mahadha udhaifa kumuuliza huyu mgonjwa nini hii uliofunga Kala shayun rukiyali fi ni kitu ambacho kwa nime Nimefanyiwa zinguo ndani yake fakato ahu udhaifa radhiallahu anhu akawa ni mwenye kukata waqala lau mita wa huwa alaikama sallaita alaik akamwambia law ungelikufa na ila bado Unayo katika mkono wake umeufunga basi singe kusalia singe kuswalia la ungekufa na ilhali umeufunga kamba huo au uzi huo katika mkono wake <coughs> katika hii hadith kudhaifa alimuona mtu amefunga kamba katika mkono wake au uzi kutokamana iwe ni kinga kutokamana na homa ugonjwa usiwe ni wenye kumpata faqatu ahu akawa ni mwenye kukata dalili kuwa munkar yatakiwa iwe ni kuondolewa kwa mwenye uwezo kwa mkono wake au kwa kusema au kwa kuchukia yatakiwa munkar iwe ni wenye kuondolewa <coughs> na akatoa dalili ya yeye kukana munkar hiyo kwa kusoma haya wama yu'minu aktaruhum billahi illa hum mushrikuun na wala wengi wao si wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala illa wa Ila hali kuwa wana ushirikina asema mwanachoni ibn uthaymin rahimatullah alayhi wa hum multabisuna ila wao wana athari za ushirikina wengi ambao kuwa, wadai kuwa ni waumini Wamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wanazo athari za ushirikina kama vile ushirikina huu wa kumtegemea sokuwa Allah subhana wa Ta'ala au kuchukulia kuwa ni sababu kisichokuwa sababu ya kisheria asema Sheikh walmuradu Uthaymeen huna ash-shirk na kilichokusudiwa au dalila aliyohitaja Hudhaifa hapa ni ushirikina mdogo la kalama kalamahu fi rajuli muslim kwa kuwa maneno yake mazungumzo yake ni kwa mtu ambaye ni Muislamu Alimzuru mtu ambekuwa ni muislamu labisa qaitan litabrud alhamma au shifa minha mtu ambekuwa alikuwa amefunga kamba kwa ajili ya kupooza homa ilompata au apate shifa kwa hivyo ushirikina mboku umekusudiwa hapa ni ushirikina mdogo hii kadhalika katika dalila ambazokuwa kwa sahaba radhiallahu wa anhu walitumia zilizokuja katika ushirikina mkubwa na wakataja au wakazitumia katika ushirikina mdogo kwani ambekuwa ataparaga ushirikina mdogo amefanya kosa kubwa katika makosa yalo mipaka mipaka kuwa mtu lau atafilia katika hali hiyo basi yuko katika hatari kubwa ya kuadhibiwa na Allah subhana wa ta'ala kwani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Mwenyezi wa ta'ala Hasamehi kosa, hasamehi kosa la kushirikishwa na chochote wala maduna thalika, na husamehi kisichokuwa ushirikina <clears throat> Hizi dalili nne ambazo kuwa amezitaja Sheikh Muhammad ibn rahmatullahi alayhi katika kubainisha kuwa mtu akijininginiza au moyo wake akawa ni mwenye kufungamanisha na sababu isokuwa ya kisheria basi atakuwa amemshirikisha Allah subhana wa ta'ala na hii ni kinyume cha tauhid kwani tauhid kamili ni mtu awe ni mwenye kumtegemea Allah subhana wa ta'ala katika mambo yake yote imma kuvutia khairi basi amkimbilie Allah subhana wa ta'ala katika kutaka khairi hiyo kwa kuchukua sababu ambazo kuwa ni za kisheria na huko kitakidi kuwa Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ndiye mwenye kutimiza na kunufaisha kwa sababu hiyo au akao mwenye kumkimbilia Allah subhana wa Ta'ala kuepukana na madhara kwa kushikamana na sababu ambayo kuwa ni ya kisheria na huku akitakidi kuwa hii sababu hainufaishi ila kwa idhni ya Allah subhana wa Ta'ala na endapo kuwa nienye kutimia makusudi yake au malengo yake basi na juu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha awe ni mwenye kushikamana nayo ni ibada ya bakia kuwa ni ibada kwake asema mwanachoni uh, Abrahman rahman ibn nasir as'idi rahmatullahi alayhi fa idha kanat hadhihi al'umur min al'asbab alshar'iyyah na ikiwa vitu hivi yani bangili na, pa, na kamba au uzi na mifano yake si asbab zakisharia ambazo kuwa alati sharaha ala lisani nabiyihi si asbab ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia ulimi wa mtume wake allati utawassalu biha ila ribo, ila riba ila ridwallahi wa tawabihi sababu ambazo kuwa si zenye kumfikisha mtu katika radhi ya Allah subhana wa ta'ala na tawabu zake wala min al-asbab wala si katika asbab za qadar ambazo kwa zimeafikiana na sharia allati kada ulima au juri banafuha ambazo kuwa sababu ambazo kwa zishjulikana au zimejaribiwa kuwa zina manfa mtaala adwiya almubaha mfano wa madawa ambazo kuwa ni mubaha zinazotumika katika masip, uh, hospitali au za mitishamba na mengineo kana al biha mutallikan kalbahu bima rajian linafiha ambaye atafunga manana sababu ambazo kuwa si za kisheria huku moyo wake ukitarajia manfa faya taayyana al-mu'min tarkahu mtu mu'min ni kuachana nayo. sababu ambazo si za kisheria amefungamanisha nayo moyo wake ili kutaka manfa. yatakiwa mtu mu'min awe ni mwenye kuachana nayo. liyatima imanahu wa na hu ili imani yake kwa Allah subhana wa ta'ala na upokeshaju wake kwa Allah subhana wa ta'ala uwe ni mwenye kutimia fanae hula tamma tawhiduhu kwani upo wake wa Allah subhana wa ta'ala utakapotimia kutegemea kwake kwa Allah subhana wa ta'ala na kumwelekea Allah subhana wa ta'ala peke yake Itakapotimia lam ta'ala qalbu bima yunafihi kuwa ni mwenye kufungamanisha moyo wake na chini kuenda kinyume na hato kuwa ni mwenye kushikamana na, na sababu ambazo kuwa ni zenye kuharibu tawhid wadalika aidan naqsun fil aqli kwani hivyo kadhalika ambaye atajishikamanisha na kujifungamanisha na asbab dizizkuwa za kisheria ni dalili ya upungufu wa kiakili Haithu taallaq bi ghairi kwa kuwa ameshikamana na ambacho kwa hakifai kushikamana nacho wa la naf'in wa la naf min na manfa kuwa njia yote, bado huwa bora rumh dun bali ni madwara matupu kwa hivyo katika kukamilisha tauhid upoekeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na imani kamili ni mtu aangalie katika mlango wa asbab mambo kuwa anachukulia kuwa ni sabab iwe ni jambo la kisheria na kimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ya kutosarrafu ndani yake atakavyo na kisichokuwa vile basi awe ni mwenye kujiepusha nayo hapo ndipo atakuwa ametekeleza sehemu na uwajibu wake katika kumpokesha Allah subhana wa Ta'ala na hii mlango katika sura au katika bayana iloelezewa na maelezo ambakuwa imetolewa ni katika tafsiri ya tauhid na kalimatu shahada la ilaha allah Wallahu aalam wa sallallahu la nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam